Și vrăjmașii îți hulesc numele. Oare nu pe cei ce te urăsc pe tine, Doamne, am urât, și asupra vrăjmașilor tăi m-am măhnit? Cu ură de săvârșitei am urât pe ei și mi s-au făcut dușmani. Cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea, încearcă-mă și cunoaște cărările mele. Și vezi de este calea fără de legi în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică.